Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман, Частина перша, розділ п'ятий. Чотири. Джек рушив по променад-авеню у променях розсіяного північного сонця, думаючи, де б він мав перенестися. Ось хороше слово для цього. І чи потрібно йому знову побачитися зі спіді, перш ніж він перенесеться на території? Йому майже необхідно було ще раз поговорити зі Спіді, адже він іще так мало знав про місце, до якого вирушав, про тих, кого може зустріти, про те, що він шукав. Він має вигляд кришталевої кулі. Невже це і є всі інструкції, які Спіді мав намір дати йому щодо талісмана? Це, а ще засторога сторога, ні за що не впускати його. Від браку підготовки Джека мало не нудило. Ніби йому потрібно було здавати фінальний іспит із предмета, який він ніколи не вчив. А ще він відчував, що міг би перенестися просто там, де стояв. Йому так кортіло почати, узятися до справи, рухатися. Він знову має бути на територіях, раптом збагнув Джек. І це розуміння ясно засяяло у вирі його емоцій та прагнень. Йому хотілося дихати тим повітрям. Хлопчик зголоднів за ним. Території, просторі рівнини, луки з високою травою і пологі гірські хребти, помережені стрімкими потоками, кликали його. Усім тілом Джек прагнув опинитися там, і він би вже витягнув пляшечку з кишені і силком проштовхнув у горло ковток того бредотного піла, якби не побачив її колишнього власника. Притулившись до дерева, Спіді сидів на опочіпки, примостивши сідниці на п'ятки і обхопивши руками коліна. Коричневий пакет для продуктів лежав біля нього, а з краю пакета виднівся велетенський сандвіч із чимось на кшталт ліверної ковбаси та цибулі. «Ти вже йдеш?» – промовив Спіді, усміхаючись хлопчику. «Бачу, ти вже став на свій шлях. З усіма попрощався. Мамка знає, що тебе певний час не буде вдома». Джек кивнув, і Спіді продемонстрував сандвіч. Ти голодний, а то він завеликий для мене одного. Я вже трохи попоїв, відповів хлопчик, і я радий, що можу попрощатися з тобою. Друзяка Джек поспішає рветься вже йти, сказав Спіді, схиливши набік довгасту голову. Хлопчик зібрався в дорогу. Спіді. «От тільки не варто рушать без кількох дрібничок, які я для тебе взяв. Вони тут, у цій торбі. Хоч глянуть?» «Спіді!» Примружившись, чоловік зиркнув на Джека з-під ніжля дерева. «Ти знав, що мій батько називав мене Джеком-мандрівником?» «О, гадай, я десь чув про це», – відповів Спіді, усміхаючись малому. «Іди сюди, поглянь, що я тобі приніс. До того ж мені треба розповісти тобі, куди спершу йти, чи не так?» Джек із полегшенням перейшов через тротуар до Спіді під дерево. Старий поклав сандвіч на коліна і підсунув сумку поближче до себе. «Щасливого різдва!» – сказав Спіді, витягнувши велику пошарпану книжку у паперовій обкладинці. Джек побачив, що то старий атлас доріг Ренд Макнелі. «Дякую!» – сказав Джек, і взяв книжку із простягненої руки Спіді. Там нема жодних карт, тож тримайся за шляхи зі старого доброго Ренда Макнелі. Так ти прийдеш туди, куди потрібно. Гаразд, сказав Джек і швидко зняв рюкзак, щоб запхати велику книжку всередину. А наступну штуку тобі не доведеться класти в той ловкий агрегат, що ти носиш на спині, сказав Спіді. Він поклав сандвіч на пласку паперову сумку і підвівся одним яким зграбним рухом. Ні, ти можеш це нести просто в кишені. Спіді засунув долоню в ліву кишеню робітничої сорочки. Між середнім і підмізинним пальцями старого зблиснув, ніби одна з терінтус-лілі, якийсь білий трикутний об'єкт. Наступної миті хлопчик збагнув, що то був гітарний медіатор. Візьми це і зберігай. Ти захочеш показати це одному чоловікові. Він тобі допоможе. Джек покрутив медіатор у пальцях. Він такого ще не бачив. Зроблений зі слонової кістки, плектор був весь помережений різьбленими візерунками, що звивалися по ньому ніби таємні письмена. Попри свою красу, ця річ була надто важкою, аби використовувати її як медіатор. «Хто цей чоловік?» – запитав Джек і поклав медіатор до кишені штанів. Великий шрам на обличчі ти побачиш його невдовзі після того, як опинишся на територіях, він вартовий. По факту він капітан зовнішньої варти, і саме він відведе тебе до леді, з якою ти маєш побачитися, точніше, леді, з якою тобі варто було б побачитися, щоб ти знав іще одну причину, чому ризикуєш життям. Мій друг звідти він зрозуміє, що ти робиш, і покаже шлях до леді. Ця леді. – почав був Джек. – Ага, – підтвердив Спіді. – Ти все правильно второпав. – Вона королева. – Добре подивися на неї, Джеку. Коли ти глянеш на неї, то побачиш те, що маєш побачити. Ти побачиш, яка вона, розумієш? А тоді рушай на захід. Спіді стояв і пильно вдивлявся в нього, так ніби сумнівався, чи зможе він ще раз побачити Джека Соєра. А тоді риси його обличчя здригнулися, і він додав. «Тільки тримайся подалі від старого Блоута, від нього та його двійника. Якщо ти будеш необережним, той Блоут може дізнатися, куди ти пішов. А якщо таки дізнається, то гнатиме тебе, як лис гусака». Спіді засунув руки в кишені і знову глянув на Джека так, ніби йому хотілося сказати щось ще, аби затриматися. «Добудь, талісман, синку!» Підсумував він. «Добудь і обережно принеси назад. Це буде твій тягар, та ти маєш бути сильнішим за нього». Джек так зосередився на тому, що спіді розповідав йому, що аж примружився, роздивляючись зморшкувати обличчя старого. Чоловік зі шрамом, капітан зовнішньої варти, королева, Морган Слоут, що мчить за ним, як хижак, зле місце на іншому боці країни. Тягар. «Гаразд», – сказав він, хоча самому раптом дуже захотілося повернутися в кав'ярню, чай і варення до мами. Спіді тепло і трохи неупевнено усміхнувся. «Так, малий, у старого доброго Джека-мандрівника все буде тіп-топ». Усмішка стала ширшою. «Саме час глитнути того особливого соку. Що скажеш?» «Гадаю, так», – відповів Джек. Він дістав темну пляшечку з кишені штанів і відкрутив закривку. Знову поглянув на спіді, світлі очі якого не відривалися від Джека. Спіді допомагатиме, коли зможе. Джек кивнув, кліпнув, а тоді підніс шийку пляшки до рота. Від гнилого, солодкавого запаху, що йшов ізсередини, горло хлопчика мало не стислося в мимовільному спазмі. Він перевернув пляшечку, і домірний запах у смак виповнив рот. Живіт стиснувся. Джек таки ковтнув, і жорстка, пекуча рідина потекла вниз горлянкою. Навіть у тій довгі миті, коли хлопчики ще не розплющив очі, розмай і ясність запахів підказали йому, що він таки перенісся на території. Коні, трава, п'янкий аромат сирого м'яса. Пил. Чисте повітря. Саме по собі. Інтерлюдія. Слоут у цьому світі. Один. «Я знаю, що працюю надто багато», – казав того вечора Морган Слоут своєму синові. Вони розмовляли по телефону. Річард стояв біля спільного телефону у коридорі гуртожитку на першому поверсі, а його батько сидів за столом найвищого поверху будівлі в Беверлі-Гіллс. Її купівля була найпершою і найприємнішою угодою зі сфери нерухомості компанії Sawyer Sloуд. Але скажу тобі, синку, таке. Дуже часто, якщо ти хочеш, аби все вийшло як треба, то маєш робити все сам. Особливо, коли це стосується родини мого колишнього партнера. Сподіваюся, це лише коротка поїздка. ймовірно, я все владнаю у тому клятому Ньюгемширі десь за тиждень. Коли все скінчиться, я тобі ще раз зателефоную. Можливо, ми прокотимося потягом до Каліфорнії, як в старі добрі часи. Справедливість точно переможе, повір своєму старому. Угода щодо цієї будівлі була особливо приємною для Слоу та саме через його любов робити все самотужки. Вони з Соєром спершу домовилися про короткострокову оренду, а тоді після потоку судових справ і про оренду на постійній основі. Вони поставили фіксовану ціну за квадратний фут, зробили потрібний ремонт і розповсюдили рекламу, щоб привабити нових орендарів. Залишився лише китайський ресторан на першому поверсі, що оплатив утричі меншу ренту, ніж вартувало те приміщення. Слоут намагався розважливо поговорити з китайцями, але коли ті збагнули, що він намагається торкнутися питання щодо збільшення орендної плати, то миттю втратили здатність розмовляти англійською і ані слова не розуміли. Слоутові намагання домовитися зупинилися на кілька днів, аж доки він не побачив, як один із робітників виносив відрозі смальцем через задні двері кухні. Настрій у Слоута покращився, і він пішов на зирці за робітником у темний вузький провулок і побачив, як той виливає смалець у смітниковий контейнер. Більшого Слоут і не потребував. Наступного дня січастий паркан відгородив сліпий завулок від ресторану. А ще за день китайці отримали від інспектора управління здоров'я скаргу та повістку в суд. Тепер кухарчуки були змушені проносити всі відходи, включно зі смальцем, через обідню залу та виливати все до січастої конструкції, схожої на собачий вольєр, яку Слоуд звів перед рестораном. Справи пішли, гірше не можна. Відвідувачі відчували дивні, неприємні запахи з того смітника. Власники наново відкрили в собі знання англійської і висловили бажання подвоїти свій місячний платіж. Слоут відповів на те все вдячною промовою, але, по суті, нічого не сказав. Тієї ж ночі, заливши в себе три великих мартіні, Слоут проїхався від свого дому до ресторану, дістав із багажника бейсбольну биту та роздрощив на друзки широкі вікна. З них колись розгортався чудовий краєвид. Але тепер було помітно лише коридор із парканів, який закінчувався невпорядкованим нагромадженням металевих смітникових контейнерів. Він зробив те все, але в такій миті, по правді, Слоут був не зовсім собою. Наступного ранку китайці попросили про ще одну зустріч і цього разу запропонували вчету розбільшити орендну плату. «Ось тепер ви діло, кажете», – відповів Слоут кам'янолицим китайцям. І ось що я вам скажу. Аби довести, що ми з вами в одній команді, ми оплатимо половину вартості вікон. Через 9 місяців по тому, як Sawyer and Sloуд стали власниками будівлі, орендна плата зросла настільки, що попередні розрахунки прибутків стали видаватися навіть песимістичними. Наразі ця будівля була одним із найскромніших проєктів Sawyer Sloat, але Морган Sloat пишався нею не менше, ніж новими масивними хмарочосами, які вони збудували в центрі міста. Зранку, коли він йшов на роботу, а таке траплялося щодня, повз місце, де колись стояв паркан, воно нагадувало йому про те, скільки всього він зробив для компанії Sawyer Sloat і наскільки логічними були його претензії. Це відчуття цілковитої правильності його найбільших прагнень знову охопило його під час розмови з Річардом. Зрештою, саме для нього Слоут прагнув забрати частку філа Соєра у компанії, саме Річард у якомусь сенсі був запорукою його безсмертя, його син навчатиметься в найкращій бізнес школі країни, а опісля здобуде юридичну освіту, щоб потім мати змогу приєднатися до компанії. І тоді Річард Слоут, цілком підготовлений, зможе в наступному столітті очолити складну та елегантну машину сойер ен Смішне бажання хлопчика стати хіміком не могло протистояти батьковому наміру зробити сина людину. Річард достатньо розумний, аби збагнути, що те, що батькова справа значно чорт забирає цікавіша, не кажучи вже про те, що ще й набагато прибутковіша, ніж портання у пробірках над Бунзенівським пальником. Уся ця маячня про хіміка-дослідника зійде на нівець. Щойно хлопчик побачить справжній світ. А якщо Річард хвилюватиметься щодо справедливого ставлення до Джека Сойера, він допоможе йому зрозуміти, що 50 тисяч доларів на рік та гарантія освіти у коледжі – це не тільки справедливо, а й великодушно. По-королівському? До того ж, хто сказав, що Джек захоче стати бізнесменом? Чи що він виявить, бодай, найменші схильності до цього? А ще ж не треба забувати про нещасні випадки. Може, Джек не доживий до двадцяти? «Що ж, наразі треба тільки отримати всі папери. Нарешті чітко розмежувати питання власності», – сказав Слоуцинові. «Лілі ховалася від мене надто довго». Тепер у неї не мізки, а сир, можеш мені повірити. Жити їй залишилося, може, десь рік. Тож, якщо я не примчу до неї просто зараз, коли мені нарешті вдалося відшукати її, вона й далі буде каламутити воду, а тоді оформить заповіт або вгатить усе, що має в трастовий фонд. І не думаю, що мамця твого друга дасть мені керувати ним. Ну, годібо, не хочу завантажувати тебе своїми проблемами. Я лише хотів сказати, що як раптом ти телефонуватимеш, мене кілька днів не буде вдома. Надійшли листа або що, і не забувай про потяг, добре, ми ним точно поїдемо. Хлопчик пообіцяв писати, добре працювати та не хвилюватися ні про батька, ні про Лілі Кавано, ні про Джека. І згодом, коли слухняний син навчатиметься на останньому курсі Стенфорду або Єлю, словот познайомить його із територіями. Річарду буде лише на 6 чи 7 років менше, ніж було йому самому, коли Філ Сойер, у дим трави в їхньому першому маленькому офісі в Північному Голлівуді, спершу здивував його, потім розлютив, бо Слоуд був певен, що Філ кепкує з нього, а опісля заінтригував партнера. Якщо чесно, Філ був надто обдовбаним, аби вигадати всю ту науково-фантастичну ахінею про інший світ. А щойно Річард побачить території, якщо він до того часу не здійснить це сам, вони змусять його змінити свої переконання. Навіть короткий погляд у бік території похитне його віру у всезнання науки. Слоуд провів долоною по облискучій махівці та манірно підкрутив вуса. Голос сина завжди вселяв у нього дивний і незрозумілий спокій. Поки Річард слухняно йде за ним, усе буде добре. Добре і навіки віків добре. У Спрінгфілді, штат Іллінойс, та в Гаузі у школі Тайера, вже була ніч, тож Річард Слоут повертався зеленим коридорчиком назад до свого столу, можливо, згадуючи щасливі дні, які давно минули, або ще будуть, коли вони проїдуться іграшковою залізницею Слоута на узбережжі Каліфорнії. Він уже бачитиме сни, коли за сотню кілометрів на північ реактивний літак його батька збурить непорушну височинь неба. Тоді Морган Слоуд, сидячи в салоні першого класу, підніме шторку над ілюмінатором у надії побачити місячне сяйво та просвіт у хмарах. Слоуд хотів одразу піти додому, його дім був за якихось півгодини від офісу можна перевдягнутися, попоїсти, можливо, нюхнути дрібку кокаїну, перш ніж їхати в аеропорт, натомість йому доведеться мчати автострадою в Маріну консультація з клієнтом, що був на межі нервового зриву та міг вилетіти з фільму, зустрічі з натовпом шкідників, які заявляли, що проєкт «Сойер энд Слоут» на Маріна Дель Рей пляж, і то були справи, які неможливо відкласти. Але Слоут пообіцяв собі, що владнає все з Лілі Кавано та її сином почне викреслювати деяких клієнтів зі свого списку. Він зараз мав упіймати рибку жирнішу. Тепер він керуватиме цілими світами, і його акції становитимуть куди більше, ніж нещасні 10%. Озираючись назад, Слоут не міг збагнути, чому він взагалі так довго терпів Філа сойра, Його партнер ніколи не грав по-справжньому, заради перемоги. Він завжди перебував у полоні сентиментальних переконань про відданість і честь. Його обсувала вся та маячня, яку розповідали дітям, щоб трохи виховати їх, перш ніж остаточно здерти з їхніх очей Шори. Банальність, якщо зважати на ставки, за якими він грав тепер. Але Слоут не міг забути, що соєри перед ним у боргу. Отожбо. У грудях запекло так сильно, як під час серцевого нападу. Варто було йому подумати, наскільки великим був той борг. По дорозі до свого авто, що стояло на сонячній стоянці за будинком, Слоут засунув руку в кишеню піджака та дістав зім'яту упаковку діджел. Філ Сойер завжди недооцінював його, і образа досі жалила Слоута, оскільки Філ вважав його якоюсь дресированою гримучою змією, яку можна випускати лише за певних цілком контрольованих ситуацій. Інші були такої ж думки про нього. Черговий на парковці, селюку у ковбойському капелюсі з загнутими крисами, спостерігав, як він обходив невеличку машину, перевіряючи її на ум'ятини та подряпини. Діджел майже загасив вогняну кулю у Слоутових грудях. Він відчував, як комірець ставав липким від поту. Черговий добре розумів, що краще не підлещуватися Минулого тижня Слоут три шкури з нього здер, коли знайшов маленьку подряпину на дверях БМВ. Морган бачив, як під час прочуханки зелені очі селюка потемніли від люті, і раптом відчув такий виплеск радощів, що, не припиняючи лаятися, рушив до чергового з потаємними сподіваннями, що той таки наважиться його вдарити. Аж тут чолов'яга враз перегорів, вибачився і спокійно припустив, що, можливо, та мацюпунька прикрість трапилася де інде, може то через паркувальників ресторану. «Бо ж ті критини з машинами поводяться так, ну, ви знаєте, світу там ночами бракує, от і...» «Заткни свою смердючу пельку», – гаркнув Слоут. «Ця мацюпунька прикрість, як ти її назвав, коштуватиме мені вдвічі більше, ніж ти заробляєш за тиждень. Я мав би звільнити тебе негайно, і єдина причина, чому я цього не робитиму, – це ймовірність відсотків зодва, що ти маєш рацію». Вчора, коли я вийшов від Чейзена, то міг і не глянути під ручку. Може, глянув, а може не глянув. Але якщо ти хоч раз скажеш мені щось більше, ніж «Доброго дня, містере Слоуд», чи «До побачення, містере Слоуд», я звільню тебе так швидко, що ти вирішиш, ніби тобі відтяли голову. Тож Селюк спостерігав, як Слоуд оглядав машину, знаючи, що якщо чоловік знайде хоч найменший недолік на глянці авто, то миттю схопиться за сокеру. Черговий остерігався підходити ближче, навіть щоб вимовити ритуальне допобачення. Часом із вікна, що виходило на паркувальний майданчик, Слоуд бачив, як Черговий щось стирає з капоти його БМВ. пташине гівно або плямку бруду. Ось тобі ефективний менеджмент, друзяко. Коли він виїхав з паркінгу, то перевірив дзеркало заднього виду та побачив на обличчі селюка вираз, подібний до того, що з'явився на фізіономії Філа Сойра в останні хвилини його життя у віддаленій глушині Юти, Слоут усміхався до самого виїзду на автостраду. Філ Сойер недооцінював Моргана Слоута з часу їхньої першої зустрічі, коли обидва були новенькими в Єлі. Можливо, припускав Слоут, його легко було недооцінити. Товстий, 18-річний коротун з Акрона, неохайний, сповнений тривог та амбіцій, він тоді вперше в житті вибрався кудись за межі Огайо. Слухаючи невимушені розмови своїх однокурсників про Нью-Йорк, про 21, про Сторк Клаб і про те, як вони бачили Брубека на Бейзін-стріт та Ерола Гарнера, він пітнів, намагаючись не виказати власного невігластва. «Я справді люблю центральну частину міста», – кидав він з усією невимушеністю, на яку був здатен. І з мокрими відпоту пальцями, що судомно стискалися в кулаки. Ранками Слоуд сотню разів бачив, що долоні поцятковані синцями від нігтів. «Яка центральна частина?» – спитав його Том Вудбайн. «Усі навколо загиготіли». Ну, ти знаєш, Бродвей та Вілич, там от. Ще більше гиготіння, ще більше неприязні. Він був непривабливим і погано вбраним. Його гардероб складався з двох темно-сірих костюмів, які, певно, шили на людину з блечима опудала. Лисітий Слоуд почав іще в старшій школі, і рожева шкіра просвічувала крізь коротке прилизене волосся. Ні, красивим Слоут не був ніколи, і нікуди від цього не подінеться. Люди навколо змушували його почуватися стиснутим кулаком. Ті ранкові сенсі були розмитими фотографіями його душі. Урешті охочих до театру на кшталт нього та Сойра були гарні профілі, пласкі животи та невимушені манери. Ті люди розсідалися на своїх шезлонгах у люксі у Девенпорті, тоді як Слоуд сходив потом і далі стовбичив, аби не пом'яти штани та носити їх іще кілька днів поспіль. Це часом нагадувало йому посиденьки молодих богів. Кашемірові светри лежали на їхніх плечах, як золоте руно. Вони збиралися стати акторами, драматургами, авторами пісень. Слоуд бачив себе режисером. Він міг заманити всіх у химерну павутину задумів, яку було під силу розплутати лише йому. Сойер та Том Вудбайн, які, на думку Слоута, були неймовірно багатими, жили в одній кімнаті гуртожитку. Вудбайн не виявляв особливого інтересу до театру та крутився навколо студентської театральної майстерні, бо туди ходив філ. І ще один золотий хлопчик із приватної школи Томас Вудбайн відрізнявся від решти цілковитою серйозністю та прямотою. Він планував стати юристом і, здається, вже демонстрував непідкупність та неупередженість судді. Щоправда, більшість вудбайнових знайомих казали, що той опиниться у верховному суді, і юнак надзвичайно ніяковів з цього приводу. За термінологією Слоута, Вудбайн був позбавленим будь яких амбіцій. Йому більше хотілося жити правильно, аніж жити добре. Звісно, у нього було все, а якщо раптом і бракувало чогось, то люди навколо швидко йому це давали. Звідки в нього могли взятися амбіції, коли він був розбещеним природою та друзями? Слоуд майже підсвідомо зневажав Вудбайна та не міг примусити себе називати його Томмі. За чотири роки навчання в Єлі Слоут поставив дві вистави – «За зачиненими дверима», яку студентська газета назвала «Скаженим бардаком», і «Вольпон або лис». Про останню п'єсу написали, що вона бурхлива, цинічна, похмура та надзвичайно метушлива. Більшість із цих особливостей були на совісті Слоута. Можливо, режисер насправді з нього вийшов посередній, його бачення було надто напруженим і перевантаженим. Амбіції у нього не поменшало, вони лише трохи змістилися. Якщо він не міг стояти за камерою, то міг стояти за людьми перед нею. Філ Сойер також замислився про те саме. Він не міг збагнути, куди його приведе любов до театру, та почав міркувати, що зможе доволі вправно представляти інтереси акторів та письменників. «Давай поїдемо в Лос-Анджелес і відкриємо агентство», запропонував Філ Слоуту в останній рік навчання. Це ще те божевілля, і батьки нас зненавидять, але раптом це спрацює. Ну, поголодуємо ми кілька років то що. Філ Соєр, слоудс збагнув це з першого року навчання, зовсім не був багатієм, він лише виглядав багатим. А коли ми зможемо це собі дозволити, то візьмемо Томі нашим юристом він на той час уже закінчить юридичну школу. «Добре, звісно», – сказав Слоут, маючи намір не дати відбутися цьому, коли настане час. «Як назвемося?» «Як тобі заманеться, Може, Слоут і Сойер? Чи краще дотримуватися алфавітного порядку?» «Сойер і Слоут, звісно. В алфавітному порядку звучить набагато краще», – відповів Слоут, закипаючи від люті. Морган вирішив, що партнер обставив його, назавжди вказавши, що він на другому місці після Сойера. Як Філи припускав, їхні батьки зненавиділи цю ідею, але партнери щойно народженої агенції талантів переїхали до Лос-Анджелеса у старому Десото, авто було Морганове, і це ще одне свідчення того, наскільки великий борг Сойера перед ним. Відкрили офіс в одній з будівель північного Голівуда, де жив веселий випадок щурів та мух, і заходилися вештатися клубами, роздаючи нові щойно віддруковані візитівки. Жодних результатів, близько чотирьох місяців абсолютних невдач. Був комік, надто п'яний, щоб когось розсмішити, письменник, що не вмів писати, стриптизерка, яка вимагала платню готівкою, аби не давати нічого агентам. Аж раптом одного пізнього пообіддя, угашений марихуаною та віскі, Філ Сойер гігочучі, розповів Слоуту про території. «Знаєш, що я можу, амбітний ти мій?» «О, партнери, я можу подорожувати далеко-далеко». Невдовзі після того обидва вже подорожували. Філ Сойер зустрів на вечірці студії молоду перспективну актрису, та вже за годину у них був перший серйозний клієнт. А ще в неї було троє подруг, яким так само не щастило з агентами. А одна з подруг мала хлопця, який написав справді гідний сценарій, і йому потрібен був агент. Ще до того, як завершився третій рік їхньої співпраці, вони заїхали в новий офіс і купили нові квартири. Отримали свій шмат голівудського пирога. Сойер працював із клієнтами. Слоут із грошима, інвестиціями, діловим аспектом діяльності агентства. Сойер витрачав гроші, ланчі, квитки на літаки. Слоут економив їх. І іншого виправдання, щоб знімати трішки вершків для себе, він не потребував. І це саме Слоут підштовхував їх до розширення сфер діяльності – будівництво, нерухомість, продюсерство. Перш ніж Томі Вудбайн прибув до Лос-Анджелеса, and слоут уже приносила мільйонні прибутки. Слоут виявив, що досі зневажає свого колишнього одногрупника. Томі Вудбайн погладшав на 30 фунтів, а у своїх синіх костюмах-трійках виглядав і поводився як справжній адвокат. Щоки його завжди заливалися рум'янцем. Слоут хвилювався, чи він був не алкоголік, а манери залишалися м'якими та поважними. Світ залишив на ньому свої відзнаки. У кутиках очей з'явилися маленькі інтелігентські зморшки, а самі очі стали куди настороженішими, ніж у золотого хлопчика з Єлю. Слоут майже одразу збагнув і знав, що Філ Сойер ніколи цього не помітить, аж доки йому не скажуть, що Томі Вудбайн жив із величезною таємницею. Ким би золотий хлопчик не хотів стати, тепер він був гомосексуалістом, або, як він міг себе називати, геєм. Це все спростило. Врешті-решт, так навіть було легше позбутися Томі. Бо педиків завжди вбивають, хіба ні? Та й невже хоч хтось хотів би, щоб відповідальним за виховання підлітка був 200-фунтовий гомик? Можна сказати, що Слоуд просто врятував Філа Сойра від посмертних наслідків серйозного промаху правосуддя. Якби Сойер призначив Слоута спадкоємцем свого майна та опікуном сина, не виникло б жодних проблем. А так, убивці з територій, ті, що завалили викрадення хлопчика, промчали на червоний і їх мало не заарештували, перш ніж вони встигли повернутися додому. Усе було б значно простіше, повторював собі Слоут уже в тисячний раз, якби Філ Сойер ніколи не одружувався. Не було б Лілі, не було б Джека. Не було б Джека, не було б проблем. Філ, певно, навіть не зазирнув до складених слоутом звітів про минуле життя Лілі Кавано. А він же чітко зазначив, де, як часто і з ким, це мало вбити романтику так само легко, як чорний фургон обернув Томі Вудбайна на безформну масу посеред дороги. Якби Сойер проглянув ті скурпульозні викладки, то все одно залишився б, на диво, байдужим до них. Він хотів одружитися з Лілі Кавано. І він одружився. Так само, як його клятий двійник одружився з королевою Лаврою. Ще один прорахунок оплачений тією ж монетою, що видавався цілком доречним. А це означало, вдоволено міркував Слоут, що після вирішення кількох нюансів усе нарешті владнається. Після стількох років очікувань він, щойно повернувшись з Аркадія Біч, покладе всю Сойер-Енслоут собі в кишеню. На територіях також усе стане на свої місця. Світ, що балансує на краю, готовий впасти Моргану до рук. Щойно королева помре, а країною керуватиме колишній помічник її покійного чоловіка. Він запровадить невеличкі цікаві зміни, які так необхідні йому та Слоутові. І тоді гроші потечуть рікою, подумав Слоут, повертаючи з автостради в Маріна Дельрей. Тоді все потече рікою. Його клієнт Ашер Дондорф жив у нижній половині нового кондомініуму на одній з вузьких вуличок майже біля узбережжя. Дондорф був підстаркуватим характерним актором, який у середині 70-х досягнув надзвичайного рівня популярності завдяки ролі в одному телесеріалі. Він грав домовласника, що здавав в оренду квартиру молодій парі, приватним детективам, милим як дитинчата панди. Вони й були зірками шоу. Після своєї першої появи на екрані Дондорф отримав стільки листів, що сценаристи розширили його роль, перетворивши його на турботливого татка для молодих детективів. Дали розплутати одне-два вбивства, закинули в небезпеку і так далі, і тому подібне. Його зарплата збільшилася вдвоє, втроє, вчетверо, а коли серіал закрили після шести років ефіру, він повернувся до роботи в кіно. І це було проблемою. Дондорф вважав себе зіркою, а от студії та продюсери досі бачили в ньому характерного актора, популярного, але не надто цінного для проєктів. Дондорф вимагав кавіти гримерну, хотів мати власного перукаря та спеціаліста зі сцен мови, хотів більше грошей, більше поваги, більше любові, більше всього. Чесно кажучи, Дондорф поводився як недоумок. Поставивши авто на стоянці, Слоут виліз із машини, пильно стежачи, щоб не подряпати верхню частину дверцят об цегляну стіну. Він дещо збагнув. Якщо найближчими днями він дізнається, чи хоча б запідозрить, що Джеку Сойру відомо про існування територій, то вб'є його. Є така штука, як неприйнятний ризик. Слоут усміхався сам до себе, закидаючи в роти ще один діджел і стукаючи у двері кондомініуму. Він уже знав, як усе буде, а Шер Дондорф покінчить життя самогубством, він зробиться у вітальні, маючи намір створити якнайбільше проблем. Такі темпераментні Бовдури, як його майбутній колишній клієнт, вигадають якомога брудніший спосіб самогубства, аби помститися банку, в якому лежить їхній заставний контракт. Коли блідий Дондорф, він весь тремтів, відчинив двері, Слоуд привітав його. З майже щирим теплом.